Mm. keso. <laughs> det är väl ingen som har sagt så? <laughs> ja. Keso är så vansinnigt äckligt. Mmm, keso. Keso. Ida, Johan, Johan, Ida. Jag har aldrig fattat det där med smurfarna. Nej, inte jag heller. Men så jäkla tråkigt. Det är ungefär som keso. Smurfarna är, är, är motsvarigheten, serievärldens ah. motsvarighet till okay. ja Jajamän. And now that's established. Ja. Saker vi kan vara utan. Det enda roliga med smurfar som jag har varit med om i mitt liv det var ju en person som samlade på smurfar och jag fick se under en fest en video om hur alla som gick in till den samlingen, hade ollat varenda smurf om och, om och om igen. Och den där filmen spelades upp om och om igen. Så det var det mm. roligaste med smurfa jag någonsin har varit med om. Äh, men, jag vill erkänna att jag är ju glad att inte jag blev utsatt för den ja. typen av prank. Uh, ja, för, ja. Faktiskt, <laughs> ollningar är väl kanske inte det roligaste, men den... Den, den filmen var väldigt väldigt <skratt> rolig. <skratt> eh, apropå den typen av prank, så jag, mm. Förr i tiden då när man plåtade med film, eh, och det var partaj, så brukade jag stjäla eh, folks kameror, om de hade med sig en kamera mm. på fest. Och sen Just så snodde jag kameran och sen plåtade jag om människas skrev. <skratt> Det och det sen man tillbaka kameran och sen mm. när, de, när de sen framkallade så hade de helt plötsligt ja. <laughs> ja, det trevliga bilder från festen och sen <laughs> Stor skärt <laughs> Nej, skrev, skrev ja. Ja, ja, jag tänkte att det var ja, ja. Jag, jag kopplade liksom skrev till skärt på en gång, jag vet inte Kanske beror på att jag har fotat en del skärtar på fester vi har varit på Jag tror det var midsommarafton och eh, det, det var det var en trevlig tillställning. Det var en bra hög med människor och folk fästade på. Det är bara det att som nykter så blev ju jag lite ja, rastlös. Och mm. började lite föreslå för folk då att man skulle spränga moln och eh, då, no, någonstans där på morgonkristen eller mitt i natten då så att, ja, mm. nej, men, och det där tyckte en del att tjusigt, ja oh, spränga moln mm. låter ju skithäftigt så nu hänger vi på ja, eh, det var ju bara är det häftigt. att, det var inte långt ifrån alla som visste vad det gick ut på <laughs> nu ska jag inte nämna några okay. man, namn vilka det var som, som absolut visste <laughs> och det var därför de hängde med För att Jaha, spränga mål. Moln... Så några visste vad det var och eh, några hade ingen aning men alla ville spränga mål. Ja och det går ah. ju alltså ut på att man med, ska ligga på en kulle utan kläder och eh, stirra på moln så att de går sönder. Ah, ja ja. Uh, Och just det här nakenbiten är en del av det viktigaste elementet. Jag skulle säga att det är det absolut viktigaste delen. Ju av mer den. naken, desto mer trasiga mål. Uh, ja, på något vis så känns det som att mm -hmm. molnen känner på sig att det här, hey är, man, den, ja, men det här är så logiskt. Så, <laughs> precis. Bara, ah, yeah, <laughs> uh, absolut ingenting som jag kommer på själv. Det här, det här är lånat nej. från en film som heter Fisher King. För de som inte mm. har sett Terry Gilliams fantastiska film från, från 90-talet så bör se den genast. Hur som helst. Uh, nej, men då, då det som hände var ju naturligtvis då att där ligger då en, ett gäng nakna unga män och mm. stirrar upp i himlen och vi det you nog know, fruktansvärt mycket för att det står ju också en hopar människor runt omkring och fotograferar oh. oss när vi ligger. <laughs> ja, <såklart. laughs> I min i, i, i <laughs> min Så att um, de här bilderna har jag faktiskt ingen aning om vart de hamnar, men uh, man kanske ligger där bland alla andra bilder på det världsomspännande som spännande nätverket. Internet. Kanske ska få döpa om padden, podden. Vad? Vad är det nya padden? Internet. Padelaté. Jag har för Paden lite äty. kaffe, gärna känner jag jag måste Ta lite, lite kaffe, vet jag. Mm. Alltså jag dricker ju aldrig kaffe. Jag hatar kaffe ungefär lika mycket som andra människor kanske tycker de om <laughs> Jag precis tycker om kaffe. <laughs> jag tycker inte om kaffe. Nej. Nej. Det är ganska ovanligt egentligen. Det känns som att när man är på en arbetsplats så ska man dricka kaffe. Ja, och det var ju mina första dagar här på mitt nya jobb. Och sen så sitter jag på mitt kontor. Och så kommer det några från huset som har lagt ner så mycket tid på att fixa kaffe åt mig. Så jag får ju första kaffekoppen med, det är en silverkanna med mjölk. Och de har dukat upp med en servett. Och Sen har de bakat en bulle åt mig. Wow. Uh -huh. Baka så, bulle alltså? Verkligen? De hade uh -huh. alltså verkligen bakat en bulle åt mig. Uh -huh. så, och och skit mycket kaffe. Vad, vad gör jag? <laughs> jag, jag? Jag kan inte <laughs> säga till dem. bara. För det första så vantar jag jag vill inte ha någon jävla bulle. Sen så vill jag inte ha någon kaffe för det smakar skit. Så det kan man inte säga första dagen på jobbet. Sen hade jag problemet, vad gör jag av kaffet? Jag kan ju inte gå tillbaka med brickan sen och liksom säga ja, tack, jag drack ingenting. För det, det var, var jätte jättegott. Jag drack ingenting för det var så väldigt gott. Så kan man ju inte säga. Nej. Så nu har jag kaffe här hemma. För mm. jag... Fick köpa en, en, en mineralvatten. Okej. Okay. <laughs> och, och hälla över det där jävla kaffet i <laughs> Och ta mig hem, hem i vätskan. Hej, hej, hej. Du, eh, trots dina katter, gravitationen? Eh, jag skulle vilja säga att den ena katten är ju en sån här. Den, vi... är den är gravitation Den är ja. gravitationen. Den suger till sig grejer hela tiden eh, Tro fan den. den är... Vi har en sån här skön Trådlös eh, våg Som eh, registrerar vikt Automatiskt på en sån här app eh, Och eh, Fan vad konstigt att säga Trådlös våg Har man all... någonsin stoppat in en jävla slabb I vågrävel <laughs> ja, Jag tycker det här låter så jävla konstigt <laughs> Bara har du använt nå? Har du använt någon trådlös våg på senare? Nej, nej. Uh, <laughs> idiot. Ja, det som är är väl att det är, det är en sån elektronisk våg, så ser jag snarare. Att säga, ja, Som ja. via typ blåthand och wifi för över all info till appen. Därför har mm. vi koll på var den ena, för den ena katten, då, eh, Dr. Snickers, tycker om mm. att ligga på vågen. Så att vi vet Aha. ju faktiskt vad hon väger hela tiden. Och hon väger en bit över sju kilo. Och det gör hon, även fast vi försöker sätta henne på diet och sådär, just för att. Hon äter precis allt hon kommer över. Så fort det ligger på golvet så äter hon upp det. Ja, Eller är framme är och så här, är... måste... Hon provar och stoppar allting i munnen för att se. Ja, liksom, men är det här? Går det att äta? Och så. Mm. Och det blir alltså dammrotter och allt möjligt. Så att det finns. Så There's a saying. Bara för att det finns äter man det. Så tänker hon. Ja, ja, ja. Mm. Så att, jag, jag tänker lite likadant faktiskt. Ja, ja, ja, ja. Den här podden, vi har ju pratat om helt konstiga, random saker som egentligen inte har med saker, eller varandra att göra kan man väl säga. Men saker har med att göra. Men med ja, saker har med saker att och med varandra att göra. <skratt> <skratt> Va, vad håller du på med? Vad <skratt> Vad har du på med, Ja, konstiga saker som har med konstiga saker eller inte att göra. Vi har pratat om konstiga saker som inte har med varandra att göra- fast har med varandra att göra som den konstiga. Man va? Ja. Om, man, om man säger typ jag- eller någon annan som är runt min ålder, nu vet ju ingen hur gammal jag är, så jag är någonting i alla fall. <laughs> ja, det är vi båda. Precis. Okej, jag återgår. Moralpanikdiskussioner har jag hamnat i här under en vecka. Mm. Det här med hur gamla personer är som man umgås med- eller är med eller kanske är ihop med- eller vad som helst där mm. I alla fall. Att ålder är någonting som många har moralpanik kring. För ponera nu att jag träffar någon som är typ 20. Mm. Det, är att det ses inte som okej. Okay. Men ponera är att jag typ träffar någon som är Viggo Mårtensen- Mm. Och han närmar sig 60 och ingen tycker att det är konstigt. Nämn några andra kändisar i hans ålder ungefär som... Tom Cruise kanske? Tom Cruise kanske, ja. Ja, jag vet inte hur gammal han är. Han ah, är också 50 plus, det är han Där är mm. jag. Ja. Lätt. Men skulle jag då vara ihop med någon som är typ 20, då tror jag inte att mamma skulle bli så glad. Ja, det är ju märkligt. Ja, varför är det så? Jag vill höra din oprofessionella bedömning här. <laughs> om den här jävla moralpaniksskiten. Uh, för tänker man till exempel då, om vi tar ett exempel, Mick Jagger. Uh, mm. Nu vet Precis. jag inte hur pass mycket av en kvinnokar han är, men då är det helt plötsligt någonting positivt. Om han kommer 70, 80, bast eller vad, ja, 100 han år. Verkligen kommer han verkligen Kommer han med någon 20-åring? Det är ju, mm. folk applåderar ju bara. Ja, ja visst. Det vill bara applådera oavsett... Uh, för att det blir trevligt att vara och dejta och, och, och träffa någon och, och kanske rent av jag menar, herregud om man nu har hyser riktiga känslor för varandra så, alltså jag menar med riktiga känslor så att man ja, ja, att man är. skulle bli förälskad ja, ja, ja. Så, så spelar orden det... egentligen roll då? nej jag. men det tycker jag inte om nu ja. det skulle hända i mitt liv det vet i fan det, det vet man aldrig. Det, det, det händer när det händer. Och, och mm. ty, tyvärr, så tror jag att det är en sån typisk grej som man vet vad man vill ha. Men det vet man bara när man inte har det. När man väl ja, har det. Är det, kanske så. Ja, men så är det ju. Ja. När man väl har det så, så är man pissdålig på att beskriva vad det är man har, som är så jävla bra, och vad det är som är bra med det och hur man identifierar det som bra. Mm. Så att det är ju. Ja jag kan inte säga något annat än så. Men han typ beklagar eller det som det skulle säga. Du, apropå ja. vi, det här med att spränga moln ja. och vara naken, nu har vi pratat ganska mycket om skämtar och grejer. Ja, skönt. Oh, jag måste ju få lite så här skvallra lite lassi. Aha. Säger man så? Om skjärtar? Ja, ja, ja. Kändiskjärt. Kändis jag har saker om en skärt. Okej, okay, ja, ja. kör. Ja, men jag har ju en, en stuga. Mm. Ja, och den kommer ju komma snart på tv. Det kommer uh. ju komma snart en reklam. Mm -hmm. Det är nämligen så att Stellan Skarsgård har ju varit i min stuga och att och kommer snart komma med på reklam på tv. Jag är mest nyfiken på om han passade på att hålla någonting när han var på plats. Det är jäkla tur att jag inte hade några smurfar där, för då hade de ju rykt på en gång. Säkert, för att ja. det är ju det är den här reflexen man Ställas. känner direkt. Ja, bara smurf mot åldernet. <laughs> det är åldernmagnetism. <all> <laughs> <laughs> det är åldernmagnetism. All Alla <laughs> skrämmagnetismen. Det enda som jag har på Denzel Washington, han är en skådespelare han har varit med i en, en, en, en herrans massa filmer. Några bra, eh, några inte så bra. Han är väl en eh, helt okej okay skådis. Men det som är intressant eh, och varför jag har skrivit upp det var för att eh, en gång i sin ungdom så bröt han lillfingret. Okej. Okay. Eh, ja, och han rätade aldrig upp det. Nej, nej. Nej, så att eh, det är vridet, eller står ut <laughs> 45 grader. <laughs> okej. Okay. Men du, det, det, är, det är som min tå. aha ja men jag bröt ju den nyligen knäckte den rakt av så, här, så jag hörde det var som en, när man bryter av en kvist fast det här var liksom benet i min tå oh. ja. och, och jag tänkte jaha, det här var inte så jävla bra och det började göra ganska ont så jag tog en dusch och sen så la jag på och sen så fotade jag liksom min tå fotade. under ja. Ja, ja jag fotade på det så tråkigt <laughs> Jag men säg det så kommer ju någon annan fotade. att göra det. Det Ja, där. men det är väl klart. Ja, men jag fotograferade min tå när den, under processen när den krökte sig. Alltså. Så jag och Denzel, vi är liksom so close, han och jag. Ha. Det ska, vi kanske bild. kan dra ut en bild på den och sen så kan vi klippa ihop den på Denzel. Åh... Oh. Det är ett perfekt par. <skratt> ja, men det är väl en suverän matchmaking där. Ja, Ni har, Han har ett konstigt lillfinger och du har en... Var det lillton? Nej, den bredvid fakton. Åh, <skratt> <skratt> oh, det är så skönt med experter. Folk vet, som vet vad de kan är det är bästa som så finns. Så <skratt> Folk som vet vad de kan... <skratt> De ska göra det de vill. Ja, nej, det är ju så att vi har försökt knäcka ihop en hemsida, och det har vi gjort helt av oss själva. Vi är rätt värdelösa på väldigt mycket saker. Ja, och det har ju verkligen gått sådär. Eh, och det är så skönt att ta in någon då som vet vad hen håller på med och då känna att eh, nu blev det någon form av ordning på åtminstone de här grejerna. Mm. Så bland annat då RSS-feed och sånt där eh, hoppas vi är lösta vid det här laget. Precis. Nu då. Vi har ju som, som du precis sa en hemsida. Mm. Ja. Hur hittar man dit då? Uh, det är jätteenkelt. Man surfar in på johanochida.se Och vill man skicka kärleksbrev till mig uh, och en hälsning till ja. Johan <laughs> <laughs> eh, han kan väl också få något kärleksbrev men främst till mig ja. så uh, går det ju jättebra att antingen göra det via våra sociala medier eller då maila på info.johanochida.se Ja. Ah. <laughs> Men jag, jag bara funderar på, skulle det påverka på något vis om vi, om vi skulle ha uniform? Om vi stod i vakt och gjorde podden? Vi får prova, tycker jag. Ja, det får vi prova. Vi får en anledning mm. att återkomma till det. Jag har ju skrivit det här det här är så här roliga idéer som jag kommer på precis innan jag somnar, eller när jag vaknar till. Så bara, sen, uniform! Ja. Ge vakt! Keso! Mm. Vi har en sak som vi behöver prata om också. Men det tar vi nog nästa gång. Och det är apropå att vara rädd. Vi har någonting som vi båda hyser stor skräck och rädsla inför. Och det är ju... Left of my dreams Chasing moments. Holding my breath.